Весь у золотій лусті сидів на троні, в найдальших глибинах намету, розділеного прозорими мусліновими запонами на кілька приміщень. Мустафа приїхав на білому коні. Одягнений був у все біле, мов би хотів показати чистоту своїх намірів і незацікавленість у тій метушняві, яка відбувається довкола трону. Збираючись до султана, мив руки. Впав у нього перстень зеленим діамантом і не втонув, лишився на поверхні. Шах Заде зрозумів, що це йому знак. Щастя його досягло найвищої точки, і тепер може настати падіння. Але коли вже їхав, закаркала назустріч ворона, і сиділа вона на схід од нього, знак, що твої бажання сповняться. Тому спокійно увійшов у султанське шатро сам без супроводу, бо султан ждав його без нікого, щоб поговорити як батько з сином. Мустафа виступав гордовито, поважно Високий, крутоплечий, величний, пройшов передпокій, де не було жодної живої душі, відгорнув завісу. Плутаючись у м'якій підступній тканині, ступнув глибину намету, став здивований, бо й тут не було нікого, тільки за всі звисали муслінові завіси, мов примарливі сіті, в які мала вловитися чиясь заблукана душа. І поки Мустафа стояв і дивувався, з-під нагромаджені складок м'яких прозорих тканин З найтемніших закутків кинулися на нього Величезні чорні дільсізи Шах задемитті оголив шаблю Махнув нею, відганяючи німих шайтанів Струснув двох чи трьох з плечей Лише тоді в глибинах шатра За двома чи трьома прозорими завісами Помітив султана, що сяє у тьмавим золотом Застиглий у безруху, мов би вмерлий Батьку, султане, поможіть! гукнув Мустафа, може, вперше в житті, звертаючись з проханням та й не до когось, а до чоловіка, смерти, якого ждав мало не від свого народження, якого зневажав і не любив. Ваша Вел. Готовий був кинутися під захист султанської руки, впасти до підніжжя трону, на якому так часто бачив себе вже й не в мареннях, а наяву, та в цей час ззаду. Споза спин велетенських султанських тілохранителів підкрався до мустафи придворний вельможа зал Мухамед Паша, вправно накинув шах за де на шию тонкий шовковий шнурок, щосили стягнув його, і султанський син упав на килими. Сулейман не порухнувся, дивився, як загортали тіло мустафи в килим, як виносили шатра. Тоні звелів покликати візирів, великого Мухтія і великого Нішанджію. Сказав писати фірман про спадкоємця престолу. Спадкоємцем проголошувався найстарший син султанський, шах за Деселім. У справі вибору спадкоємця Сулейман не мав з ким радитися. Хасики була далеко. Та він і так знав її думку, схилялася серцем до Баязида, бо нагадував їй самого султана, єдиного чоловіка, якого мала любити. Власне, вибирати й не мав з кого. Було п'ять синів, залишилося два. За Селіма промовляло старшинство. Крім того, в ньому є необхідна поважність, сказати б «султанська вважнілість». Баязид занадто легкий. Миткий, здобичливий, невтомний, непосидючий Здавалося б справжній воїн І зовні навіть схожий на свого батька в молодості Але не успадкував у султана Глибоко захованої непорушності Здатності до впертого думання Хто не вміє сидіти на місці Не вміє думати Мудрість у непорушності Умінні зосередитися Він, Сулейман Умів це робити навіть у походах. Боязид не здатен до цього. Навіть коли затримується на якийсь час на одному місці. Все в нього в розкид. Думки, настрої, зацікавлення. Навіть гарем він якось примудряється розкидати так, що частина одалісок завжди опиняється там, де він виренає. То в Стамбулі, то в Брусі, то в Конії. Вже встиг сплодити чотирьох синів своїми жонами. Жде, здається, п'ятого в Брусі. Навіть у цьому, мов би, схожий з султаном, але водночас і одмінний, бо Сулейман тримав свій гарем, доки тримав у непорушності і царственній неторканності, які належать для двору падишаха, а цей.